Itt. És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. Szia, e, Azt akartam tőled kérdezni, és ezt ebben a formában sohasem kérdeztem, hogy szerinted egy értelmiségére? Hozzá téve vagy visszakérdezhetsz, melyik országban, majd megmondod melyik országban. Mit illik tudnia arról, hogy mi zajlik a világban? Az illik, az természetesen idézőjelben van. De az értelmiségét is levonhatom. Én emlékszem arra, amikor Amerikában voltam, és ott beszéltem egy fekete amerikaival, aki azt hitte, hogy Magyarország Kínában van, Kína meg Afrikában, egy lila gőze nem volt semmiről se, és én valójában elképettem a tájékozatlanságán, de ma már azt mondanám, hogy miért ne lehetne így élni? Igen, azért itt ez a hol, hol érdezed, ez nagyon fontos. Te se tudod, hogy Indiana államnak mi a fővárosa. Tehát, de... Nem feltétlen lexikális tudásról beszélek, persze az előbb ezt, én is ezt említettem, hogy egyáltalán mi zajlik a világban? Ez nagyon érdekes dolog, egyre nehezebb tudni, mert egyre több információ van. Amikor minden információ az orod előtt van, akkor semmilyen információ nincs. Lehet -e az Pótolni Gábor, hogy te, aki nagyon sok helyen voltál, de ott sem mindig mozdultál ki, különböző tudósító iskolák vannak, de van olyan ugye, aki otthon a számítógép előtt ismerkedik a világgal, és emlékszem, annak idején nekem volt egy rádiumisorom, még a Magyar Rádióban, ahol volt egy srác, aki azt mondta, hogy ő nem utazik, ő fejben utazik neki az untig elegendő. Tehát az, hogy a világról milyen kép él bennünk, belejött, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, mondjuk ezt pont tőled kérdezne a legjobbtól, te mennyiben éreznéd, tehát mennyiben lenne skorbutod, véreznének a fogaid és esnének ki az inyedből, ha megvonnák tőled azt, hogy tudhassál a világról? Hát nekem ez az életformám, tehát gyerekkorom óta gyakorlatilag azt csinálom, ami a hobbim. Engem mindig érdekelt a, a világ, mindig érdekeltek a, az események, mindig újságot olvastam. Tehát, de most azt kérdezem, egy... ebben kapcsolatban mennyire más újságot olvasni, és más, mennyire más Peking utcáit róni? Egészen más. Más, de... Mennyire más a, más, a... cnn térről tudósítani, vagy nézni a CNN közvetítését? Egészen más. Egész más, de most akkor visszatérve a Peking utcára. Egész más az, hogyha te tudod, hogy milyen utcán. Erről beszélt. Tudod, hogy mikor építették, tudod, hogy mit jelent az a ház, amit ott látsz, tudod, hogy mit jelent az a színvonal, amit látsz, tudod, hogy mi az, ami változik, akkor egy egész más világot látsz, mint hogyha csak ott a holdról lehess és nézel. Akkor adnál el neked, hogy anyám halála ire jobban foglalkoztat az, hogy a hátrájévületemben, amiről nem tudom, hogy hány év, mennyit ügyek mikrofon mögött és mennyire fogjam magamat és azt mondjam, hogy befizetek egy utat Kambodzsába is elmegyek aztán előbb-utóbb csak szólnak a rádióban hogy már nem fognak tudni pótolni döntsem el, hogy én most utazni akarok vagy rádiómisort készíteni de nem úgy, mint évtizedekkel ezelőtt de viszket a seggem hát találja egy jó arányt ami megfelel a korodnak meg az éppen mai óhajaidnak. de érted, amit mondok? Vagy azért nem érted, mert te soha se éltél úgy, mint én, és mindig úgy éltél, ahogy te, tehát ennek következtében így neked nem viszköd a segged. De, de, természetesen az ember nagyon gyakran akar váltani. Akkor most elárulok egy ilyen szakmai titkot. A tudósítónak ugye az a nagy erőnye, hogy amikor ő váltani akar, akkor úgy tud váltani, hogy közben marad. Tehát ha én tudósítóként átmegyek, bombol Pekingbe, ahogy ami itt történt, akkor én gyakorlatilag váltottam, teljesen megváltoztattam az egész életemet, nem, nem csak az érdeklődési körület, hanem a, a, napi, a napi, mindennapi tevékenységemet, és a, a, az egész környezet totálisan máshol váltottam, ugyanakkor még mindig tudósító maradtam, lényegében Mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy vagyok rádiós, csak most nem a Broadis Sándor utcában ülök, hanem a, a Friendship Hotelben, Pekingben. A Broadis Sándor utca ugye az volt a rádiónak a valamikori legendás helyszíne, ami most úgy tudom megszűnik. Na mit kellene tudni a világról, hogyha egy év iránt egy ilyen kérdést feltennének, és arra lehetne értelmes választ adni, mint ilyen kérdést nem teszek fel, és szerintem nem is lehet értelmes választ adni. De a kérdést értelmesen föl lehet tenni, mit kell ma Magyarországon tudni a világról. Tehát ahhoz, hogy én ma Magyarországon Tudjam, hogy mi folyik körülöttem, hogy milyen döntéseket kéne hoznom. Mert azért valamilyen döntés minden... Jó, Mondj egy olyan példát, Gábor, hogy mi, természetesen nem a mára, mert akkor jós vagy, de akár a tegnapra akár két hónappal ezelőttre, amit ha valaki nem tudott, akkor rosszul járt, és én mindjárt azt mondom neked, hogy kérdeztem a duran ellitre, hogy lehetette hogy egy gazdasági szakember lehetette tudni napra az, hogy mi történik majd a svájci Frannal, hogy hogyan dönt majd a Svájci Nemzeti Bank, és hát nem volt erre határozott igen a Válasz. Aznap beszélgettünk reggel, és aztán egy vagy két vagy három órával később egy olyan esemény történt, ami azért az ittenék életét felforgatta. Meg megmondom neked őszintén, azt a pénzt, ami van, úgy, ahogy van, előtte egy órával átváltottam volna svájci flára, nincs az a banki kamat, amit elérhettem volna vele, ami akkor 20 volt. Ez igaz, de ez nagyjából a, a lottószámok ismeretéhez hasonlító. Tehát ennek nincs különös. Mit kéne nekem tudnom Ukrajnáról azzal kapcsolatban, amivel Lázár János és sok más kormánypárti politikus, benfentes a szó jó értelmében, benfentes politikus azt mondja, hogy egy olyan háborús góc van mellettünk, amivel kapcsolatban ha halványlag gőzünk, nincs, hogy mit hoz a holnap. De bármit hozhat. Ez igaz, de ezt mondhatja egy átlagember. Egy politikusnak azt kell mondani, hogy ilyen is ilyen lehetőségek, ilyen is ilyen alternatívák. Jó, de én most azt kérdezem tőled, hogy mit kell tudnom a tőlünk keletre történő eseménye kapcsán, hogy az az én életemet ne befolyásolja csak 23 fokban, de a 90 fokot már érja. Mert az átlagembernek nagyon kicsi a. Jó, de Gábor, ezzel kezdtél? Tehetősége. Igen, válasz. Például az átlagember elmehet választani, és akkor olyanokat választhat, most ez egy nagyon. Jó, de ez négy évente van választás. Most mit kéne tudni az átlagembernek tőlünk keletről, ami egyébként a mai napját befolyásolhatja, vigyen esernyőt, vagy csak hülyeséget tudok kérdezni, de valami praktikusat mondja az embereknek a, a hétköznapjára a nagy politika nem úgy hat, hogy ők bármit tehetnének ellen, ez olyan mint az időjárás, tehát hogy esik vagy nem esik, igen vihet esernyőt magával. Való például mondok egy példát, én most nem ö, szerveznék magamnak ukrajnai turistautat. Kelet ukrajnát meg nem szerveznék, Ez egy egészen közhelyes. és ez történt. azért nagyon jó, mert éppen most szervezek egy kijevi utat. Jó kijev Viszont Kijev rendben van. Tehát, Ahol azt mondta az én kvázi meghívóm, hogy nem március végén menjek, mert akkor még nagyon nagy a hó, menjek április végén, így aztán április végén fogok menni. Igen, de ha nem, ha nem tudósító vagy, és nem hadi tudósító, nem vagyok az. nem is lesz. Ne menjél, mert ott lőnek. Hát eh, nehéz erre válaszolni. Én azt hiszem, hogy tényleg különbség van ebben a tekintetben az, az általad említett, az értelmiségi, a politikus és az átlagember között. Az értelmiségi, az, ha úgy tetszik, azt akkor is érdekli, ha körzetlenül nem érinti. Azt hiszem ez a, ez a lényeg. Tehát egy, egy értelmiség, az én felfogásom szerinti értelmiség olyan dolgok iránt is érdeklődik, amitől neki nem lesz több a kenyere, aznap nem fogja magát jobban érezni, egyszerűen érdekli a világ, nem tudja nem tudja az agyát leállítani, hogy, hogy, hogy mindig tudjon valamit. Jó, akkor ez kérdezzek tőled egy nagyon aktuálisat, ha hát gondolod, akkor egészen fél tízig kitarthatunk vele. Mit kéne ma gondolnia, kéne törölve, mert hiszen ez egy elvárás lenne egy magyar értelmiség ilyenek a bevándorlásról? Mert ugye pont az jutott az eszembe, hogy én a bevándorlásról is úgy beszélnék, hogy fent fenntartanám magamnak azt a jogot, hogy permanensen tévedjek, és kiegészítsék, hiszen az hogy a magyarországi bevándorlás, hogy a Magyarországra való bevándorlás, és azonnal való továbbvándorlás fizikailag hogyan megy, illetőleg, hogy az azzal kapcsolatos információ, tehát hogy az azzal kapcsolatos informáltságom az egy eléggé alapinformáltság, ami arra, ahhoz kevés, hogy, hogy tényadatokkal álljak elő. Jó, akkor ez egy nagyon jó kérdés, egy magyar. Értelmiségedet, azkár azkár egy magyar átlagembernek is először is lehetőleg el kell nyomnia azokat az állati ösztöneit, amelyek a, az idegen, az ismeretlen, a, a még sose a szemben e, hirtelen fölhorgadnak benne. Jó, tegnap egy beszélgetésben Bencsik Gábor arról beszélt, hogy ez a három nap, amiről beszélt, e, e, Kósa Lajos, az mennyire rövid vagy nem rövid, amikor egy immigration officer a kennedi repülőtéren 10 perc alatt kihajíthat téged. Jó, én nem most olyasmit kérdezél, amit én nem hallottam, én csak azt akarom mondani, hogy ebben a kérdésben valós, valóban értelmesen kéne gondolkodni, el kell ezeket a zsigeri gyűlöleteket, félelmeket felejteni, és megnézni, hogy tényleg mi van a világban. És ehhez például tényleg nem árt, ha az ember ismeri a világot, ismeri Európát, ismeri azokat a az országokat is, ahonnan ezek jönnek, és például tudja azt, hogy... Ők. Például a bevándorlásról úgy beszélni, mint egy eleve negatív dologról egy olyan országban, amely ha semmi se történik, 30 éven belül elveszíti lakosságának mondjuk 15-20 százalékát, ez egy, ez egy agyrém. Tehát nyilvánvalóan gondolkodni kell valamin. Azon persze lehet gondolkodni, hogy honnan jöjjön a beszéd. De arról tudunk-e beszélgetni Németország, ami számodra otthonosabb, vagy Franciaország és Anglia, ami számodra kevésbé otthonosabb. Hogyan gondolkodott a bevándorlásról mondjuk 20 évvel ezelőtt? Na, vegyük a németeket. A németek, ö, először is látnék, hogy a németek nem bevándorlásba gondolkodtak, hanem munkaerő hiányuk volt. És először ezt a munkaerő irányt egyébként erre már, már elfelejtkeznek az emberek. Nem Törökországból, meg nem tudom honnan... Ö, ez a munkaerő hiány, ez valójában ö, a, a lakos, tehát a, a, a, a németek effektív hiányából adódott, hogy nem volt elég ember, vagy nem volt elég szakképzett ember, vagy miből adódott? Volt egy hatalmas gazdasági föllendülés, amely, amely a, a, a tőke valami iszonyú mennyiségű munkaerőt követelt, most azonnal gyógyítunk állítható. E, ugye a munkaerő. Írunk, Gábor. Hát Mondjuk ha... a 60-as évet. Igen. A És munkaerő... ennek nem volt megfelelő munka, nem állt rendelkezésre megfelelő munkaerő. Hát igen, főle... Németország még Németország volt, két Németország volt. Két Németország volt, de a munkaerő az ma kell. Az ma de te az te most nyugat-németországról beszélsz? nyugat Igen. Akkor ahhoz még kell 18-20 év, amíg ő belőle munkaerő uh -huh. lesz. És akkor először egyébként nem, mondom nem törököket, hanem spanyolokat, olaszokat, portugálokat hoztak. Ezek, ezek voltak a, a vendégmunkások, a gasztárbejterek. Több száz jelent? Stágra. Elnézést. Tessék? Az előtt használt kifejezésednek a magyar fordítása, micsoda? A gázszerbe a vendégmunkás. Hmm. Csak azért bátorkozom ezt a szót említeni, mert például az oroszok a vendégmunkást ezzel a német szóval említik mai napig. Tehát a mai orosz nyelven ez, ez a szó. És ez a bevándorlás vagy ez a munkaerő át. Nem, ez nem, ez múlva, hogyan zajlott de facto? de facto? Ezt akarok mondani, hogy a, hogy a dolgok. De ez hogyan zajlott akkor? A dolgok mindig úgy történnek, hogy, hogy, hogy, hogy a, a későbbi hatások azok csak később. de Gábor azt kérdezem, hogy ez akkor hogyan történt effektíve? Ezeket toborozták az adott országokban ott munkaerő felesleg volt, munkanélküliség volt, mentek a spanyolok, mentek az olaszok, mentek a portugálok. Aztán hazamentek. Milyen számban? Hát több százezer. Most pontos számot nem tudok, utána tudok nézni, házi feladat legközelebb megmondom. Amikor ezek hazamentek... Mennyi idő után? Mennyi idő Mondjuk ez egy évtized alatt lezajlott uh -huh. a, ezeknek a Abszorbálása, és utána, utána ezek egy része azért ment haza, mert megszedte magát, és akkor otthon nyitott egy kis üzletet, egy része azért ment haza, mert egyszer otthon is volt lehetőség. Ráadásul ezek, Zöme hazament? Hát ezek család nélkül jöttek. Uh -huh. hát, ö, azért nagyon kevesen vállalják azt, vagy nem milliók vállalják azt, hogy család nélkül, ha csak valami uh -huh. valamilyen szörnyű helyzet. És akkor jött az a zseniális ötlet, hogy na hát akkor jöjjenek a törökök. Akik egy fokkal még olcsóbbak, és ahhoz képest azért ugye, írni, olvasni tudnak, tehát hozzá... Jó, de ez hogyan ment? Ült ott valaki, a Willy Brandt, és egyszer csak megszokta az ujját, és azt mondta, törökország, vagy hogy megy ez? Nem, ezt a, a, a mindenfajta ipari és gazdasági körök javasolták az állami szerveknek, de... És akkor egyszeren létesítettek valamilyen irodát Ankarában, Isztambulban, Alanyában, ki tudja hol? Igen, igen, és akkor jöttek, jöttek az jöttek Alig és Mohamedek és nem tudom kicsodák, csak a németek nagyot néztek, akkor ők ugye munkaerőre számítottak, ehhez képest emberek jöttek, akiknek családjuk van, akiknek igényük Jó, de ez őket tényleg megdöbbentette? Úgy tessék. Ez őket tényleg megdöbbentette? Igen, és kultúrák kicsom... is igen. Mert egyébként azt gondolták, hogy ledolgozzák a nyolc órát, aztán mennek haza Ankarába? Nem, ledolgozzák a nyolc órát, és aztán nem lesz semmi gond. És a probléma az, és ez nagyon érdekes, hogy az első generációval nem is volt semmi gond. Tehát, Vagy legalábbis kevés gond volt, de az már akkor is látszott, hogy, hogy bármi. Ugye az... akkor itt tegyünk különbséget, ők családdal mentek és le is telepettek? Volt, aki családdal ment, volt, aki család nélkül, ment, aztán elkezdte a családot utána. Én ezt értem, de a harmadik generáció csak úgy tud létrejönni, hogyha egyébként letelepszünk, mert egyébként nincs második generáció. Hát az nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon az fenntartható. Úgy csak ez kimaradt a történetből hogy család nélkül. Tehát egy idő után elkezdtek a családok is jönni. Ezek nagyon finom egyensúlyok. Amikor a nyomás és a szívás összeadódik, akkor hirtelen földgyorsul ez a folyamat. Uh -huh. amikor, amikor csak szívóerő van, a nyomoerő nem van nagy, akkor az beáll egy alacsonyabb szintre. A lényeg az, hogy Ugyan nagyon sokan mentek haza a törökök, és volt is aztán utána olyan program, hogy, hogy akkor menjenek haza, mert most már nincs. Sőt, ugye az most az is kérdés, hogy vajon ez úgy mente hogy kiment apa, és aztán utána jött a család. ez kérdezem. Vagy eleve elindultak együtt. Így van, vagy a gyerek ment ki, sokfajta variáció képzelhető el. De azt akarom mondani. Mennyire ment könnyen az ő letelepedésük akkor? Nagyon könnyen ment, nagyon könnyen A németek hogyan viszonyultak ehhez? Támogatták? Elősegítették? Munkavállalási engedélyt adtak? Milyen idő után adtak állampolgárságot? Mit követeltek meg az állampolgársághoz? Ez mindlegálisan, az állampolgársági szabályok változtak. Tehát a kezdet-kezdetén szó se volt állampolgárságról, szó se volt. Mennyi időre kaptak munkavállalási engedélyt? Azért nem tudok rá válaszolni, mert, mert ez, ez minden évben változott, vagy egy idő után változott. De egy biztos, lehet, hogy ez... Ha ma, mai szemmel nézve tényleg ez rizikókat hoz magával, hogy egy olyan országból hozok be munkaerőt, amelynek más a, a vallása, kultúrája, kulturális színvonala, a szokása és a többi. De ezek bármilyen furcsa menedzselhetők. Ezek akkor nehezen menedzselhetők, ha például mondjuk egy kerületben 50% fölül nő a, a bevándorlók aránya. Az, de ez nem véletlen alakul ki. A... Nem, de ott abban a kerületben... Egy... Jó, de ez azt jelenti, hogy azt ott rosszul menedzselték a németek, illetve hagyták, hogy a sors így menedzselje magát. Valószínűleg nem véletlen. Igen. De erre már késő jöttek rá a németek? Ez már egy harmadik generációs probléma volt? Nem, a, a probléma abban áll, hogy mindig mindenki azért próbál lobbizni, és azt próbálja megoldani, amiért ők ott közvetlen konkrétan felel, és, és a politikusok se néznek előre olyan sok lépéssel, sokszor egyen tehát legfélebb a vál megválasztásuk érdeklőt. Mekkora meglepetést okozott, amikor az első mecsetet fel akarták építeni a törökök, mondvára, hogy gyakorolni szeretnék a vallásokat? Nem így történt. Úgy történt, hogy a mecsetet nem felépítették, hanem volt egy, egy szoba, ahol... ahol mm? Sejtem, oké, okay, így van. Mennyire ment ez a könnyen? Ez még könnyen ment. Amikor elkezdték építeni, akkor nagyon sok német ráébredt, hogy itt most valami olyan történik, ami, ami hát eddig nem volt. És mennyire volt ezzel kapcsolatban ellenérzésük? Kinek volt, kinek nem volt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Azok, azok a tartományok, konkrétan Szászország, ahol folynak most az iszlám ellenes tüntetések rendszeresen. Na ott a legtöbb ilyen nem is látott soha iszlám állampolgár. Tehát egy vagy vagy vagy vendégmunkás, vagy nagyon keveset. Ott alig vannak. Ez, a, ez ugye a pirész szindróma, hogy ott utálják legjobban a pirézeket, ahol soha nem látták őket. Azokban a tartományokban, ahol ez tényleg komoly probléma, tehát ahol tényleg nagyon komoly, nagyon nagy ö, ö, ö, kisebbség van. Mondok egy példát: én bomban Tannenbusban laktam, az egy ilyen külső, hát ha úgy tetszik, kertváros volt, bon egyébként is több kis településből áll össze, és most Beszéltem olyanokkal, akik még mindig ott laknak, most ott már tényleg nagyon konkrét problémává vált a, ha, ha úgy tetszik, a bevándorlás. Azért, mert egyszerűen egy olyan mennyiségi arány jött létre, ami, ami, már, ami már tényleg problematikus. Mert egyébként azt el lehet -e mondani, hogy törökök szeretnek törökök társaságában élni? Igen, de azért van integráció is, van keveredés. Férjétes, én azt kérdezem, hogyha egy lakókörnyezetben felborulnak az arányok, az abból adódik-e, hogy maga a bevándorló szívesebben van a saját uh, uh, honfitársai környezetében, és így bomlik fel az egyensúly? Amíg bevándorló. Tehát ez megint itt. És utána? A most folyamatok zajlanak. Amikor be, Jó, azon a, környe, azon a környéken, amiről te beszélsz, ott valójában mivel kapcsolatban tesznek megjegyzést szándékosan, azt mondtam, hogy nem panaszkodnak a németek? Hát akkor panaszkodnak, hogyha ha például mondjuk terrorellenes akciók folynak, amikor balhék vannak, amikor, amikor úgy érzik, hogy mondjuk suhancok, akik munkanélküli suhancok, akik. Adott esetben véletlenül törökök, arabok, akármi nem kíván törlendő. Ö, amikor hazafelé mész az utcán, akkor megjegyzést tesznek. Tehát, de ezek, ezek sohasem, azt kell látni, ezek mindig az... Apja. A harmadik generációs, vagy második, vagy negyedik generációs bevándorló miért lesz hirtelen más, vagy nem hirtelen más, mint az apja? Azért, mert jobban tisztában van a jogaival, a lehetőségeivel, és jobban fáj neki az, hogy ezek jó részétől megfosztják. Ő már valójában azért a munkáért, és azért a pénzért, amiért az apja elmegy, már nem is akarna feltétlenül elmenni? Én azt hiszem, a kérdés úgy vetődik fel, hogy munkanéküli. Tehát, de felsőbb vetődik az, hogy dolgozzon? De fölvetődik, de hát ahol munkanéküliség van, ez, ez, egy, ez egy ilyen ördögi kör. Magyarországon is ismerjük. Amikor munkanéküliség van, akkor az elsők, akik kiesnek a munkából, azok a a, hát a perem ö, a társadalom perem részén vannak Magyarországon a ciket. Jó, de olyan létezik, hogy egy török azt mondja, hogy ezt végezzel egy egy törökest a munkát miközben ő is török, de ő már saját magát egy bevándorlott német töröknek gondolja, és azt mondja, hogy ezt oldja meg egy most törökországból bevándorló török. Lehet, hogy van ilyen, szerintem nem ez a jellemző tehát statisztikailag nem ez a probléma statisztikailag nem ez a probléma az egy másik dolog, hogy sajnos a világ globálissá vált és a a több ezer kilométerre allév lévő problémák valamilyen módon beszivárognak. Ebben a korosztályban a bevándorlók közötti munkanélküliség nagyobb, mint a német munkanélküliség ugyanebben a korosztályban? Nem ismerem egész pontosan a német statisztikát. Itt... Bármely országban, ahol egyébként ebből adódóan feszültség van. Így van a franciáknál, erről van szó. A franciáknál arról van szó, hogy a Párizs körüli bánniőben, ugye ebbe a, körgyű, ebbe, ebbe a település gyűrűben ott él, most már nem tudom hány generáció óta, egy csomó, nagyon szegény ember, akiknek sem munkájuk, se kilátásuk semmire, ez eszem, ott van az orruk előtt a csillogó, villogó gazdag Párizs. Ez egy feszültséget okozna. Ő magában az is megoldaná a problémát, hogyha a vidékre költöznének. Nem, önmagában az is megoldaná a problémát, hogyha nem lennének munkanélkül. Én ezt értem de most az a kérdés, hogy ők többen vannak-e, mint a francia ugyanilyen korosztályból való, de francia munkanélküliek. Igen, többen vannak, de azért nem költöznek vidékre, mert. Ahova költöztek, ott volt munkalehetőség, tehát valamiért ők ott vannak, valamiért ott kötöttek ki. A vidéknek, a francia vidéknek a munkaerőfelszívó képessége minimális, oda nem nagyon mentek. Jó, de hogyha a franciaországi francia nem bevándorló munkanélküliek száma nagyjából megegyezik a bevándorolt, ugyanilyen korosztályú embertömeggel, akkor valójában miért nagyobb a bevándorlók közötti elégedetlenség, mint a francia állampolgárságú korábban is állampolgársággal rendelkezők elégedetlensége, vagy ez egy rossz feltételezés, mert mind a kettők elégedetlensége, ugyanaz, csak érdekes módon a bevándorlókról többet hallani. Mind a kettőnek az elégedetlensége ugyanaz, a bevándorlókat még plusz egyéb, hát hogy most mondjam, behatások is érik, pozitívak és negatívak, már az ő szempontjukból, és ha nekik azt mondja valaki, hogy kérem szépen te itt nagyon bacakul érzed magad, de ott a hittestvéreid harcolnak, és a hittestvéreid a te szabadságodért, a te eszméidért, és nem tudom miért harcolnak, amely eszmékről egyébként egy fél évvel ezelőtt még fogalmas se volt, tehát azt se tudta, hogy ezek léteznek, akkor ez egy, ez egy elfogadható, ez egy elkapható, ez egy olyan horog, amire rá lehet ö, rakni. Hát mondok egy példát, magyarországi példát hogyha ha valamilyen magyarországi probléma van, és akkor valaki megszóval, és azt mondja, hogy már megint rahácsot nyomják, már megint a magyarokat nyomják, itt te azért szenvedsz, mert magyar vagy. Ezt azért mindenki szívesen elviszi, akkor is esetleg nem azért szenved, hanem azért szenved, mert, mert ott abban a faluban nincs víz, vagy valami... Jó, visszatérve Franciaországra, ennek az elgettósodásnak, vagy nem elgettósodásnak, ennek a helyzetnek hosszú távon, vagy rövid távon mit tűnik lenni a kulcsa? a nyitja, a megoldása. Én azt hiszem, hogy a társadalmak bármilyen furcsa, mégiscsak valamilyen módon összeolnak. Nézd meg az amerikai Össze? társadalmat. Ö, Nem a szót. Öszt, ö, a összeolvadnak, összeolvadnak. Tehát bármilyen furcsa, még mindig nincs annyi keleti, iszlám elem ezekben az országokban, hogy ezeket az országokat a maguk képére formálják. Ezért én azt hiszem, hogy hosszú távon pont fordított folyamat fog lejátszódni. Itt megyek Brüsszelben, ott van a nagyon vallásos, látható, a nagyon szigorúan tartott ö, ö, muszulmán lány, és a fején van a kendő, de alul kivill, kivill, kivillog a, a farmernadrág, meg kipesti magát, meg, meg körme van, meg mobiltelefont használ. Benne van egy olyan világban, ahol Mohamednek az utasításai hát nem, nem igazán relevánsak, mert értelmetlenek. elfogadja, meg milyen szép, meg, meg mint egy mese ez jól hat, de, de hát az, az egész élet már nem úgy van, és ő neki nehéz megmagyarázni, hogy az ő feladata az, hogy kiszolgálja a férfiakat, és ha lehetőleg ne járjon iskolába, mert jár iskolába. Még, még a vallásos is jár iskolába. Tehát itt én azt hiszem, hogy ez egy vesztes ág, amin, a, amin a, a középkori iszlám ül, Amennyiben a középkori iszlámról van, hát van az egy modernebb iszlám, és ezt látni kell, amely pont, pont úgy iszlám, ahogy a, a mai kereszténység valahol, egy modern kereszténység, és végül is a, a senki se próbál úgy élni, ahogy, ahogy a középkorban azt a mindenfajta prédikátorok, pápák, papok és egyebek előírták. Az a kérdésem, hogy holnap ugyanebben az időben folytathatjuk-e, mert ugye látható módon ezt most itt nem fejeztük be. Igen, holnap, nem, nyol, nem. Holnap 8 óra 45-kor egy fejtágítón vagyok. Mit lehet még a te fejeden tagítani? Nem, az azt történik, hogy na, nagyon bölcsen lesz egy külügyminiszteri értekezlet az ukrajnai helyzetről csütörtökön. Igen. És arról általában szoktak egy ilyen előkészítőt tartani az újságíróknak. Azt az módon az állandó képviseleten az a diplomata, ki van. De állandó képviseleten már, kinek az állandó képviseleten? A magyar, magyar az Európai Unió melletti magyar uh -huh. állandó képviselet. És ez egy nagyon bölcs dolog, és egy jó dolog. Meg tudjuk, hogy miről lesz szó, és mi ezen a magyar álláspont. És ez, ha semmi más nem tudunk meg, csak mert azt hogy, hogy a magyarok ez ügyben mit akarnak, akkor már amikor látom a a, a tényhíreket, akkor ezt el tudom helyezni egy-egykor. Csütörtök 905. Az jó. Akkor nem tágítják a fejedet? Nem, akkor már tág lesz. <gül> akkor létezés ígyből. Igenis. is Gáborot hallottak. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Gólyás Gergelyt hívom, aki azt írta, hogy áll rendelkezésre, de még lehet, hogy ülés ülésakhoz fel kell állni. Közben megtaláltam, hogy mit mondott Karáncsony, Gergely a dékes alpolgármesterrel a kapcsolatban, és jó, akkor bekapcsolom az adásba. Annyi baj? Rendben, rendben van, de lehet. Én nem szeretnék köbbet megtudni az ön magánéletéről, mint amit egyébként illik, de ön a tanúja annak, hogy tegnap körülbelül küldtem 10 SMS-t, és minimum kétszer hívtam, az már a végső elkeseredésen volt, most reggel válaszolt. Mi akadályozta abba, meg, hogy válaszolja? Mert arra gondoltam, hogy ön Merkel és Obama között volt ingajáratban, és egy fél pillanata nem volt. De még egyszer nem kötelező válaszolni. Nem, egyrészt kérdés, hogy túlvecsül engem, de Strasbourgban, amire kután Európa-táncidésén és közül este egy nyolcig bizonytalan volt, hogy van reggel nagyon korán egy találkozó még a frakcióülésnek előzően amit fél kilenc korban, vagy nem nincsen és ezt este nyolc után elfejtettem erre válaszolni, mert hogy egy, egy németekkel közös találkozó És mi vár önre Strasbourgban ma fél kilenc után? Igen, de közvetlen Mű Magyarországot érintő ma már nincsen napi rendben, viszont itt mindenki az orosz szavazati jog visszaadásáról, vagy megvonásáról ö, vitatkozik tehát ilyen... Nem tudom, hogy milyen orosz szavazati jog megadásáról, vagy megvonásáról, tájékoztasson Te már engem. Krémi követően a szavazati jogát az orosz delegációnak megmondta a közgyűlésre, szóval a döntés a januárig januári hatályos, tehát most... De, ennyi, de milyen szavazati joga volt, olyan vagyok, mint a most le a falvédőn? A tanács parlamenti közgyűlésében minden egyes tagországnak mi lettéhez, miért szavazati joga van? Ez ö, 18 delegátus vagy tagot jelent, szavazati joggal bíró tagot jelent Oroszország esetében. Ők január óta a szavazati jogukat nem gyakorolhatják. De az Európa Tanácsban Oroszország is benne van? Persze, az Európa Tanácsban 47 ország van benne, köztük Oroszország is. Teljes egészében. Földrajzilag. Ez a kérdés értelme. És hogy van ez a 17 szavazat? Ez a nagyságából adódik? 18. 18. Igen, hát nagyságból adódik, de a kisebb országok valamelyest reprezentáltak a nagyobb országok pedig valamelyest reprezentáltak ahogyan itt az emberi is de az így is az orosz delegáció, mint és, és az Európa Tanásban az ő szavazati jogukat minden következtében és mikor függesztették föl? Tavaly márciusban a cím megtámadását és a legtalánsabb követően. És tegnap ezügyben milyen tanácskozás folyt? Tegnap hát, ezügyben itt különböző rejtésbizottságok vannak egyébként, tehát én nekem másfél éve van lehetőségem, hogy most lássam kettő, hát a szervünkben működését. Ma fog dönteni szavazással a parlamenti közgyűlésben, ennek nagy előkészítő fázisa ami a Monitoring Bizottság, a Politikai Bizottság ö, döntését, vagy legalábbis vitáját feltételezi, hogy egyetlen egy kérdés a Parlamenti Közgyűlési. És milyen bizottságról van szó? Ne, nem rejtések, csak maga az eljárásrend egy De miért merült volna fel, hogy Oroszország visszakapja a szavazati jogát? Azért, mert hogyha a közülés nem hoz újabb döntést, a szavazatív megvonása akkor automatikusan visszatapja. Mert hogy egyébként azt időre, vagy mi, milyen, milyen alapon függő? azt mondtam, hogy januári hatályozó amilyen szavazati jogot felfigyeztett a oroszok esetében. És hogy ma fél kilenc után lesz erről döntés, vagy akkor még csak frakciülés lesz? Akkor még csak frakciúlés lesz. És ha én most orosz lennék, akkor aggódjak a szavazati jogomért vagy sem, mert azért én azt feltételezem, hogy a Mariupoli események, mert mindaz, ami kelet Ukrajnában történt, az nem az valószínűsítő, hogy visszakapna Oroszország a szavazati jogát, bár nem egy politikus bármilyen következhet. Ne mert összefrakciót el sem megosztott. És ezt a, meg, ezt a megosztottságot alapvetően mi okozza? Tehát miben vannak gondjaik? Mit látnak másképp? A szájsz a szabadatióbb visszaadását támogatja, és ennek volt szerint tökzsége, a hogy szerint bizottságban, de nem frakcióként, hanem, hanem országunként oszalak meg a vélemények, sőt, az országokon belül is nem nagy törés van. Tehát körülbelül fele, a szépen értett itt, körülbelül fele fele a, a visszaadásnak, az a a e, további Feltügesztésen tartásom És mi a grémium, amely majd dönteni fog? A parlamenti közgyűlés És az mikor lesz? Ma, este Ön mit prognosztizál? Nem akarok tárgatni, tényleg Nem lesz nagy közgyűlés Ön a magyar delegációnak tagja? Igen, igen Magyarország Ha ezzel árulható, milyen véleményen van? A félkilenckor szakcióülés, úgyhogy nekem ugye van határozott véleményem, de nem akar abba esni, és azért, hogy a hibába esni, hogy azért meg a néppártizáció egyszerálláspontra jut, és ahhoz tartjuk magunkat, de szerintem erre is kicsit az esély, mert a néppártizáció is teljesen megosztott, és a fél félkilenckor elvileg döntés, amelyik rendkötelezően az a kéz delegációkra, nyilván Általában nem betartja magát egy frakciónak a döntéséhez. Itt az a frakció jelentőség egészen más, mint akár az Európai Parlamentben, akár a Nemzeti Parlamentekben. Amennyiben. Megtehetné a kérdést a jövő héten. De, de, amennyiben, három havonta, amennyiben három havonta van csak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés, tehát hogy itt mindenkinek a, a nemzeti hivatalos az elsődleges sokkal inkább meghatározó, és ezek a természeti álláspontok sokkal inkább érvényre, mondjuk az Európai Parlamentben, ahol egy szakszínügyeszt egységesen is elkezni. Biztos további tájékozatlanosságról teszek tanúbizonyságot, de bátran vállalom, hogy hát ugye az Európa Parlamentben vannak a Fidesz által delegált tagok. Ön hogyan kerül ebbe a mostani tárgyaló delegációba? Ez nem száz jogdelegáció, um, ez egy emberi jogi, egyezmény. Igen. emberi jogi egyezmény, aminek a betartására ö, többek között a Stászburgi Emberi Jogi Bíróság ügyet. Hát amikor Magyarország itt a fogvatartás körülményei miatt, vagy bármilyen más döntés miatt elveszít egy pert, akkor ez hírott van is a médiában. De az Európa Tanács nem csak bírósága van, hanem van olyan tanácsadó testülete is, mint amilyen a Verentei Bizottság, amiről szintén sokat lehet szólni, és van egy parlamenti közgyűlése is. Ebből a nemzeti parlamentek delegálnak tagokat. Tehát például a delegáció vezetői Enimát Zsolt megér a, meg a részről, van a parlamenti erőri megfelelően szocialista és jobbikos tagja, és van ez kormánypárti tarogja. És ők teljesen függetlenek attól, hogy egyébként e, e, az uniós választáson kiket delegáltak az egyes pártok, annak megfelelő, hogy a szavazat eredmény, hogy alakult. Teljesen, mert ott az Európai Parlamenti Képviselőknek ez a státusza. Itt pedig az Európai Parlamenti Közdűlése a nemzeti parlamentek képviselőibe áll minden ország. Ami azt jelenti, hogy az előzőekben e említettek, ezen nem is vesznek részt. Mert hát, az Európai Parlamenti Képviselőre gondol? Igen. Természetesen nem vesznek részt, semmi közik hozzá. Hát, jó. Mert a kezdőzet, hát a, az emberi úgyok Európai Ügyzőnek aláindulja Azerbajdzsán, Oroszország, gyakorlatilag az a, a Szovjetunió, volt Szovjetunió összes tagállama, akik ugye szuverén államok rendszerváltozása a összeomlása óta. Tehát nem véletlen, hogy a Szerbia, tehát mindazok az országok, amelyek az Európai Unióba. még nem nyertek szállítást, vagy nem is fognak szállítást nyerni, vagy nem is törekszenek erre. Ezek az ország és Európa talánstágjai. Amennyiben visszakapná Oroszország a szavazati jogát, akkor mihez kapná vissza? A már ebben, ebben az irányba mentünk el, és e, köszönöm a tájékoztatást, most biztos súlyosan szégyelni kéne magamat, de ezt majd szégyelni fogom magamat műsor után, most inkább kíváncsi vagyok. Az az ajánló, hogy a delegáció más év kevésbé jelentős korlátszásokkal rendesen tudnájuk működni. Tehát azok egyértelmű tették, hogy a, a tanázati jog további megvonásra esetén elhagyják az Európa Tanács parlamenti közgyűlését. Ez Nyilván nem fog is ettől, tehát egyébként is azt a csecsontföldi háború idején volt már egyszer a szavazati jog felfüggesztés Oroszország esetében, de, de az biztos, hogy azt a lehetőséget egyébként szerződt elveszi, hogy ebben az a szországi oroszország ugye Ugyanakkor viszont Ukrajna és az ukrán delegáció egyértelműen a szavazati jog felfüggesztésének a fenntartása mellett van, és ez nyilván egy nehezen figyelmény hagyható szempont. Az önvéleménye szerint mi lesz az a fő szempont, ami alapján meg fog születni a döntés, vagy halványlilag gőzen is Ez a két ért egymással szemben, tehát akik a szavazatiók megadását vagy igen, a szavazatiók megadását bártolják, egyébként a socialista frakció többsége, amit nem a, a magyar, amit az európai szocialista van szó, én azt mondják, hogy ebben az esetben az Európa tanács parlamenti közgyűzése olyan helyzetben marad, hogy Oroszországgal tárgyalni tud, a dialógus fenntartása érdekében az indokolt, hiszen egyébként a katonai megoldás lehetőségét mindenki kizárja, illetve az a katonai megoldás nincs ebben. Nem csak Európa Egységes, de a Vársi NATO csúcson az, amelyik előtt sem kompattá hogy senki nem gondolja úgy, hogy van katonai megoldása az ukrán orosz ügynek. Egyetlen dolgot áruljon el, de hogyha hülyeséget kérdezek, akkor legfeljebb tudja be annak, hogy a tájékozatlanságomnak. Egy olyan dologban döntenek, amivel kapcsolatban például, nem például, amivel kapcsolatban most az egyeztetése, is semmilyen szavazati joguk nincs, hiszen ennek az Európa, tanár, ennek az Európa parla parlamentnek, jól beszélek? Én Európa parlamenti közgyűlés. Az Európa tanács parlamenti közgyűlésén e, ők jelen vannak, miközben egyébként ezekben a frakciókban nincsenek jelen. Hiszen egyébként Azerbajcsának mért is lenne jelen bármilyen delegációja. Ha valamit rosszul fogalmaztam, vagy valamit nem értek, de ön érti, hogy én mit nem értek, akkor segít nekem? Természetesen, minden olyan országnak az itt ö, ö, tag, annak természetesen a frakciókban is van delegációja, hogyha azaz párt abban a frakcióban kérte. De közben hogyan lehet a tagja, miközben közben nem része Európának? Tehát Azerbajzsán például hogy lehetne része Európának? Ezt a tehát, jelentítjük meg, mert onnantól kezdve, hogy az Európai emberi egyezményt aláítták, onnantól kezdve az Európa tanács parlamenti közgyűlésében is delegálnak nemzeti képviselőket. Tehát ilyen értelemben Európa politikai határai azok felnek vitásak, tehát Oroszország vagy a Mit látok rosszul? De hát még az Európa-bajnokság szerelkezőként, akkor ott is Oroszország indul, és minden értelemben a FIFA kótát tekintve is a vzk Európához tartozik, tehát, és még más államokat is lehetne mindez. Uh -huh. Hát akkor valamivel nagyon nem voltam tisztában akkor, amikor beszélgettünk, ezt majd meg kell, hogy emészem. Ezek szerint egyébként Azerbajdzsánban is vannak uniós választások? Nem, nincs csak az uniós választás nemzeti választás van. De akkor az Európai Unióhoz semmi köze Európa tanács, a két intézmény az egymástól független. Egy járván, nem van, az Európa otthon szintén ott így, a hírekben, és a parlamenti közgyűlésben nem kell senkit választani, oda a parlamentek megválasztott képviselői delegálnak. Ezzel ön egyébként korábban tisztában volt, tehát ezzel a felállással még mielőtt egyébként ezekben a tárgyalásokban ön részt vett volna? Természetesen hát, euh, kevésbé ismertem az eu működését, de az emberi ügyegyegyezményt azt elképzelhetetlenül tanultunk van. És az ennek folytán fennálló tervezeteket is. Tehát nem mondom semmilyen új információt, nem kaptam az elmúlt másfél-két évben itt, mert természetesen az egésznek a belső működését nem ismertem, de azt az a bizottság parlamenti közgyűlésű Uh, ami azt jelenti egyébként, uh, visszatérve a témára, uh, amit ön mondott, hogy Magyarország véleménye, addig lesz Magyarország véleménye, amíg a frakció nem dönt, és hogyha a frakció úgy dönt, akkor Magyarország büszkén vállalja, ha pedig másféleképpen dönt, akkor beletörődik. Ilyen egyszerű, mert attól is, hogy a frakció negyegységes álláspontot bejutni, mert ha lenne egy álláspont, akkor nem valószínű, hogy mi azt de igazából, hogy erre most nincs rá is Mármint, hogy mire? Ez hát egy egységes házási legyen a Ez alapvetően min múlik? A Oroszországhoz való viszonyon? Vagy... Igen. döntően igen. A Oroszországhoz való viszonyon, Ukrajnához való viszonyon és a konfliktushoz való viszonyon. Tehát mivel azért ne legyen illúzióink, hogy, hogy minden igányból ilyenkor e, egy erős lobby megy. De ez nem változtat azon, hogy van néhány ország, itt csak Magyarországon is ilyen, amelyik meg, megpróbálja a konfliktus lényegét nézni, és ebből akár Merkőzsi Apon olyan következtetést levonni, hogy mit érdemes lenni. Ki van a mi oldalunkon? még? <gül> Minden, az egsz nagy nagyrészt nem ismertette a saját ezért <gül> Pillanatnyilag nincsenek oldalak, tehát ha ismertették az álláspontjukat, akkor honnan lehet tudni, hogy megosztottak? Úgy hogy mint a beszélgetésünk elején, a Politikai Bizottság és a Monitoring Bizottság tárgyalta az ügyet, és ott a módosítóindítványokról való szavazás, az dehoz egy mindent elárul, és ebből látszik, hogy a törésvonalak azok olyan mértékben össze-vissza vannak, hogy nemzetek, frakciók és nemzeteken belül épál. De mondjuk ez a Monitoring Bizottság, ez mit csinál, mit monitoringol? Ugye a monitoring eljárásban a lúgó a legsúlyosabb eszköte Magyarországgal szemben próbáltak monitoring eljárást indítani, ide a parlamenti közgyűlés 23. júniusában ezt leszavazta. Tehát, ha, és van 12-3 ország, amelyel szemben egyébként van folyamatban a monitoring eljárás, ilyenkor ez a joga, az adott állam, Magyarország jogalkotási tevékenységének a, rendszeres és mérhattó ellenőrzését jelenti, és bennekaló rendszeres beszámol, hogy erről történő rendszeres beszámolást az a monitoring bizottságban és ritkában a parlamenti közgyűlésen. És ez egyébként mennyire zavarja azt az országot, ami egyébként ennek tagja, de az uniónak meg nem? Hát általában pont az, hogy az országok esnek az Európa tanács tagjaid, de az Európai Uniónak nem. Kezdünk oda jutni, ami most már kezdek érteni, és nem is értem, tehát te, oké, rendben van. Monitoringban eljárnak valami országgal szemben, amely nem tagja az Uniónak, ő miért nem mondja az egészre az hogy bakfigy. Mi az érdeke annak, hogy megfeleljen egy olyan monitoring eljárásnak, aminek egyébként a szankcionálásával kapcsolatban közel sem mehetnek olyan messzire, mint ha uniós tag lenne? Azért, mert... Onnantól kezdve, hogy az Emberi jogok Európai egyezményének aláírója és az Európa Tanács tagja, onnantól vállalja a tagságból adódó kötelezettségeket is, és igen az, hogy a jobb rendszerében igazodik az Emberi jogok Európai Egyezményéhez. Ha ez vitássá vagy kérdésessé válik, akkor lehet egy országgal szemben monitoring eljárást tűzteni. Mennyire jellemző az, hogy ezen országokkal szemben monitoring eljárás kezdeményeznek? Mit ért ezen országok alatt? Hát amelyik nem tagja az Uniónak, de ugyanakkor ennek az Európa-parlamentnek, igen. Az A 13 ország, amelyik kell szemben, most működik eljárás van folyamatban, ott azt mondhatjuk, hogy, hogy azért azok nagyobbik részénél, tehát több mint felénél van folyamatban működik eljárás. De mondaná egy ilyen országot? persze, például Monakóval szemben is van, de ez mondjuk érdekességünkkel. Igen, de most nem erre gondoltam, keletre. Az is, szemben is van működő. mivel kapcsolatban? Törökországgal szemben. De mivel kapcsolatban? Ez, a mivel kapcsolatban azért nehéz meghatározni, mert a múlva egy általános jogállami nem, nem is jogállami kétséget a jogállami lépét nem vitatja az Európa tanácsadatnak az országoknak, akik, akik tagsággal rendelkeznek, vagy nem ebben a vitál meg vele, hanem általánosságunkban egy jelentést az, megvizsgálta az adott ország jogrendszerét, és arra a jutott, hogy ott minden döntések indokoltá teszik azt, hogy az Európa Tanács fokozottan ellenőrizze, és ez is hozzá hogy nyújtson segítséget az érintett országnak. Ennek különböző országnak különböző okai lehetnek. A lényeg az, hogy onnantól kezdve, hogy a monitoring eljárást a parlamenti közgyűlés rendeli, ettől a pillanattól kezdve ez a jogalkotás egészére. Terjed ki, tehát nem egy adott területre korlátozódik. Nem mondanám, hogy teljes mértében értettem, de azt igazán nem mondhatja, hogy nem vagyok érdeklődő, mert van a kezemben 543 oldal, azok egészen mással kapcsolatosak, és most csak azt érzem, hogy ezzel kapcsolatban nekem majd az elkövetkezendő napokban valami ismeretteljesztő előadáson kell részt vennem, mert amiről ön beszélt, az számomra egy teljes izény. Bermuda múlva tehát ott mi, nincsenek ismereteim e, miközben ugye elvileg kéne, hogy legyenek hogy a nagy többségének nincsen és nem is én ezt értem, de hogyha abból indulok ki hogy valamit értek abból, amit ön mond tételezzük fel, hogy valamit, akkor azt tudom mondani hogy oldalvizeken annak, amiről ön beszél, annak köze van a külpolitikához, a diplomáciához, a gazdaságpolitikához, csak nem azon a szinten, mint amiről mi egyébként általában beszélgetni szoktuk. Igen, ez van. Sőt, talán nagyon is van hozzá közel, mert hogy egy olyan terület, ami nincs annyira szem előtt, és ugyanakkor, ahol olyan felek is tárgyalnak egymással, ahol egy, amilyen, ö, a, amilyen felek egyébként különben nem is kerülnének egy asztal mellé. Igen, igen, ez így van. Tehát az Európa-Tanácsnak van jelentősége ilyen szempontból, és nagyon érdekes, hogy még az Európai Unióval fennálló együttműködéses utákat azokkal magyarilegben mindig szeletelnek. Nagyon sok olyan kérdés volt az elmúlt időszakban, ahol egyébként az Európai Unió és az Európa-Tanácsra jutott, és vannak olyan szervei az Európa-Tanácsnak, bíróság vagy éppen a Velencei Bizottság, Amelyek gyakran megjelenni a magyar szajtóval, csak a többség nem köti őket egy Ez vagy ha legyen akkor az Európai Indióhoz Nézd, kérdezhetném ezek után, hogy az RTL klubban tárgyal a kormány, de most beszéltünk 25 percet valamiről annyira nem illene ide. Egy dolgot áruljon el, hogy az ezzel kapcsolatos ismeret anyag az egyébként, tehát, hogy, hogy mennyire. Tehát, semmi a bajtam. Rendben van. Ma erről beszélgettünk, és a rengeteg papírt ezt meghagyom a jövő hétre. Azt, azt kérte ön, hogy 8 óráig hagyjuk abban, most 7 óra, 57 perc, 30 másodperc van. Nagyon hülyén festeni ki magát, úgyhogy most egy kérdés elejéig is áttérnék bármi másra. Majd igyekszem volna, hogy megismerkedni az a anyag, amivel kapcsolatban ön most részleteket árult el. Mikor lesz eredmény? Mikor száll fel a füst? Este ezek szerint? Este szerintem viszonylag későnk, hát 7-8. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást jövő héten. Állok Nagyon szépen köszönöm. Viszont, hallássan? Viszont hallássan? Önök Gulyás Gergelyt hallották, és tényleg azt mondanám, hogy mindenki döntse el, hogy van-e elnézést, kérdem a tájkozatlanságomért. vagy önök ugyanilyen tájékozatlanok lettek volna, legfeljebb ezt nem ballották volna be. Berejét vagy önöknek, nincs kejfeljön csici, mert soruk. És most Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János